Hetedik Fejezet Kilépek Kénilroda épületéből, és ott találom a kölcsönzői kocsim motorház tetejére támaszkodó bátyámat, hosszú farmerbe bújtatott lábai, kinyújtva maga előtt, hullámos, dús szőke haját, egy a széllöket emelgeti. Az a ronda sárgás barna egyenruha inge, melyet mindig magánhord egy fényes rendőrfőnök jelvénnyel a zsebén, arra emlékeztet, hogy Andrew ma nem a testvéri szeretet miatt van itt. – Nocsak, itt látok itt? – szólal meg, ahogy megállok előtte. – Ha behorpasztod a motorház tetőmet, kifizeted? – Mert elherdáltad az összes pénzedet Hollywoodban. – Mert ha csak nincs fánk a kocsidban, ahogy egy jó szaruhoz illik, éhes vagyok, te pedig útban vagy. Úgy kéne tennem, mintha a kénnél tett látogatásod személyes jellegű lett volna, vagy szakmai jellegű? Kérdezi nyilvánvalóan túl a testvéri szereteten. Ugye találkoztál, Ritchell? A fickóval, akivel kén után randíztam. Azzal, akit pontosan akkor dobtál, amikor visszajöttél ide? Igen, találkoztam vele. Ő sem kedveli jobban ként, mint én. Rich és én pontosan akkor szakítottunk, amikor ő ragaszkodott ahhoz, hogy összeköltözzünk, ahelyett, hogy csak dugjunk és dugjunk és dugjunk. Andrew elvörösödik, én pedig elvigyorodok, élvezve, ahogy kényelmetlenül érzi magát miattam, és nem csupán azért, mert egy seg volt, hanem mert a hugaként ez volt a dolgom. Meglennék a részletek nélkül kis hugom. Igazán? Mert meglehetősen biztos voltam abban, hogy épp ezeket követeled, amikor arra következtettél, hogy kén és én még mindig együtt vagyunk. És rátérve az üzletre, nem kén fejezte le románó embereit. Mert mesztelenkedtetek, belenéztél a szemébe, és láttad az igazságot, meg a becsületet? Mert a múlt éjjel megfenyegettem ként, hogy beviszem kihallgatásra, közlöm, nem kockáztatva azt, hogy már tud arról, hogy nála jártam. És cserébe elintézett egy beszélgetést Jómagam és a románó család patriarkája között, amit épp most ejtettünk meg. Pislog. Beszéltél Angelo Románóval? Nem, a nagyfőnökkel, az öreg románóval beszéltem. Valójában ő a család feje, a patriarkája. Nem az öreg ember a patriárka. Kén és az öreg ember nem ért egyet, de mindegy. Beszél a fedő emberrel, te magad, ha akarod. Nem fog köpni Kénről. Az igazi patriarka nem fogja engedni. Most száll le a kocsimról. El kell intéznem dolgokat. Ha nem kénölte meg Romano embereit, akkor ki? Az öreg ember azt mondta, hogy akkor sem árulnál -e nekem, ha tudná. És mit mondott Kén? Hogy őt vették célba. Úgy tűnik, az öregember is egyet ezzel. Valójában ezt nem mondta, de ez volt az érzésem. Miért védeni az öregember Ként, a két család ellenség? Kín segített a két család közötti béketárgyalásokon. Persze, természetesen, mondja szárazon. Tudod, drága bátyám, megértem, hogy Kín lefeküdt a hugoddal és a nőddel is, és hogy te nem kedveled őt, tényleg. De már hosszú-hosszú ideje ismered őt. Mikor volt egyáltalán égbe kiáltó Anostoba? Ha nem kínölte meg románó embereit, akkor a Mendeskártel egy másik emberének kell lenni a felelősnek, és ez szerintem ként jelenti. Kén egyáltalán mióta tagja a kartelnek? Kérdezem, és most az egyszer nem azért, hogy nagyokosnak tűnjek. Amikor megkérdeztem ként, ragaszkodott ahhoz, hogy ő nem olyan ember. A nagybátyja az, ő pedig városunktól messze tevékenykedik. Az öreg ember pedig nem a patriárka, mondja. Legalábbis így hitte az igazságszolgáltatás, amíg más nem állítottál. Kén nagybátyja Mexikóban él, Kénnek kell hajtani az amerikai műveleteket. Ha ez igaz, miért engedted, hogy folytatódjon a városodban? Bizonyíték nélkül nem száz szembe egy olyan emberrel, mint Kén Mendez. Esélyt sem ad arra, hogy kb. tíz különböző módon porrázúzzam ezt az állítást, mielőtt rákérdez. Megkérted, hogy beszélhess Kín nagybátyával, vagy Angelo Romanóval, az igazságszolgáltatás által ismert patriarkával? Ha Romano azt gondolná, hogy az embereit Kín, vagy valaki más a Mendez kartelből ölte meg, akkor háborúval lenne dolgunk, mint a régi szép időkben, mikor Kín apja volt a főnök. Más szóval, Beszivárogna Hamptonba, az életet pedig pokollá válna. Emlékszel még, milyen volt az, ugye? Mert ismét abba az irányba taszítani őket nem tűnik nekem okosnak. A New Yorki tisztviselők azt akarják, hogy az ügy meg legyen oldva, és tőlem várnak segítséget ként miatt. Megosztották az új lenyomatokat, amiket a tetthelyről szedtek össze? Még nem, de beszéltem a vezető nyomozóval. Elküldi nekem a jelentést. Tucatnyi új lenyomat volt ott, kettő a helyszíni áldozatokhoz tartozott. Tucatnyi? kérdezem a tethelyre gondolva. Orgiákat tartottak abban a csepnyi lakásban, vagy csak drogot árultak onnan? Nem várok a válaszra. Küld el e-mailben a nevek listáját, amikor megkapod. Ha ez nem egy Mendez Romano szituáció, mit hiszkén? kivette célba? Valaki, aki gyűlöli őt, mondom. És ez az, ahol kezd igazán nagy lenni a dolog, bátyus. Nem erőltettem ki egy nevet, nem akartam, hogy rád gondoljon. És neked sem kellene, különben egy perben köt ki a város. Rágó úgy amíg megyek, megkeresem azokat a fánkokat. Elfordulok és az ajtón felé sétálok. Mire kinyitom, ő már a másik oldalon van, lebámolva rám. Tényleg folytatni akarod ezt a beszélgetést? Kérdezem. Felhívott a főnököt. Jelenti be. Akkor ő is egy sekvfej. nem kellene velem foglalkoznia. Megragadtad a lehetőséget, hogy elmondhass neki összeférhetetlenségem van? Igen, megtettem. Ő pedig elmondta neked, hogy ezt tudta, és pontosan emiatt küldött engem. Mondom. És köszi, hogy próbálsz kirugatni engem. Próbállak eltávolítani kéntől. Ó, jóságos! Nem tudtam, hogy ezt a játékot játszuk. Rengeteg módot tudok kitalálni arra, hogyan távolítsalak el téged Szamantától. Hagyd békén Szamantát! Hagyd békén Szamantát! Fogadd meg ezeket a szavakat, Andrew! Legyintek a kezeimmel. Szívd magadba őket! Vedd fel és jázd le az ágyad mellett! Az állkapcsol megfeszülés összeszorított fogakkal sziszegi. Murphy bizonyítékot akar, hogy vúca gyilkos, aki tüldözünk, és ezt a bizonyítékot fel kell mutatni a bíróságon. Ez tőled jött, nem de? Arra is kér tőlem bizonyítékot, hogy nem gyilkos, ő már csak ilyen. Minden csak arról szól, hogy tegyünk pontot azokra az átkozott i -betükre. Mit művelsz, Lailah? Ha átveszed a fennhatóságot, és a hírek egy sorozatgyilkossról elérik a médiát, ez a város pokolá válik, te pedig elrontod apa esélyeit, hogy megválasszák. Nem tudom elhinni, hogy arról folytatunk megbeszélést, hogy egy választási rangsor fontosabb, mint a közbiztonság, de mivel ezt tesszük, hadd fogalmazzam meg úgy, hogy esetleg megérst. Rossz szerencsejátékot űzöl. Ha még valaki meghal, inkompetensnek fogsz tűnni, és az egyedüli mód, hogy apa megmentesse magát, az lesz, hogy kirúg téged. Tehát mit művelek? Megmentelek téged magattól és tőle. Beülök a kocsiba, és Andrew számtalan szívverésnyi ideig áll az ajtómnál, mielőtt becsukja, és bassza meg. Szeretem azt a seggfejet, és most nagyon ki akarom nyitni újra, hogy verjek bele némi értelmet, mielőtt bajba kerül. Ha csak nem változott, csupán egyetlen fánk üzletet tudok Kelet-Hemtonban, és az általában zsúfolva van, ami azt jelenti, hogy látni fognak az emberek, beszélnek hozzám, és rendszerint kedvesek, még ha csak hamis kedvesség is. Nem szeretem a hamisságot. Sem a ciciket, sem a szempillákat, még a mosolyókat sem. Még a kedvességet sem szeretem. Csak egy átkozott fánkot akarok, vagy hármat, vagy négyet. Szerencsére egy gyors Google kereséssel rájövök, hogy az üzlet még mindig üzemeltet egy büfékocsit, és egy parttól félre eső parkolóba hajtok, hogy megkaphassam a cukromat, levonva a beszélgetést. Bebuktam. A büfékocsiban lévő ember sokat fecseg, miközben nem is ismerős nekem. Oly sok szó áll közém és a fánkjaim és a kávém közé, hogy mire kapok egy zacskót, három sima és három fahéjas fánkkal, szükségem van még többre abból a drogból, amit kén adott nekem. Észrevettem egy kék szedánt is a járda szegélyen állni az utca túloldalán, két ház között, ami nem volt ott, amikor megérkeztem. Diszkréten rajta tartva a szemem, abban reménykedve, hogy talán van egy nyomom juniorhoz, bemászom a kölcsönzői kocsimba. Amikor bezárkózom, benyomok egy sima fánkot és ledöntöm a langyos kávém felét, mielőtt elég időt kapna a kihűlésre. Eközben a kék szedán nem mozdult, de végül kiszáll egy vékony, kopasz sötétöltönyös férfi, aki lehetne is, meg nem is mexikói. A fánkos tanthoz sétál, ami elég giártatlannak látszik, de meglehetősen biztos vagyok abban, hogy ez a lényeg. A fickó tudja, hogy kiszúrtam. Feszült vállaira pillantok, mielőtt ránézek a műszerfalamra, ami elárulja nekem, hogy 10.30 van. Elég közel járunk az ebédidőhöz ahhoz, hogy befejezzem a fánkevést, de nincs akaraterőm. Megoldva ezt a problémát, a kocsi hátsó hajtom az a zacskót és beindítom az autót, így nem fogok megfordulni, hogy magamhoz vegyem őket. Van még időm a Ritchell való találkozóm előtt, és az elmém kín kérdéséhez vándorol, Alexandráról és a támadásomban való részvételéről. Hirtelen Alexandra szemébe akarok nézni és látni, hogyan reagál. Megbizonyosodok arról, hogy a tannál álló férfit pont annyira csapdába ejtette a büfés szószátyár, mint korábban engem, és megkeresem a kerületi ügyész Southamptoni irodájának számát. Egy órányira van, és nem vezetek oda ma délután, ha Alexandra nincs bent. Megnyomom a hívás gombot, és kihangosítom. Nem használok Bluetooth-t. Meg lehet hekkelni, és egyébként is a napszemüvegekhez hasonlóan sosem találom meg a fülrészt, amikor szükségem lenne rá. Három csörgésnyi időm van, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a fánkos ember és a szedános ember még mindig beszélget. – Alexandra, Harris bent van ma? – kérdezem, amikor felveszi egy nő. – Úgy érti, Alexandra Rivera? – Igen, értek egyet az asszony nevével. – Ő. – Ki telefonál? – kérdezi. – Lailach Love ügynök, mondom. FBI. – Love ügynök, Mrs. Rivera jelenleg a városi ügyész irodáiban dolgozik a kelethamtoni kerületi bíróságon. Szüksége van arra a számra? Megvan, mondom, majd leteszem, beindítom a motort és berakom a sebességváltó D-be. A parkoló kiáratához hajtok és megállok, visszapillantva meglátom a kopasz öltönyös fickót az autója felé sietni. És mivel Junior nem lenne ennyire nyilvánvaló vagy ostoba, ez más irányba vezet engem. Ként tárcsázom és kihangosítom, majd felhajtuk az autópályára és a bíróság felé tartuk. Felveszi az első csörgésre. Már is hiányolsz? Az embered egy kék követ engem? Mert ha így van, jobb embereket kellene felbérelned. Béna. Nem bérelek fel béna embereket. Ő nem az enyém. Láttam az emberedet New Yorkban kén. Jobb emberekre lenne szükséged. Biztos vagy benne, hogy nem a tiéd? Ő nem az enyém, Lailah. Aha, oké, csak ennyit akartam. Lerakom és belepillantok a tükörbe. A szedám még nem zárkózott fel mögém, de senki más sem rajta kívül, és mégis úgy érzem, hogy minden irányból tekintetek követnek engem. Valójában most éhezem egy üzenetre juniortól. Az legalább elmondja, merre jár Junior feje, de biztos vagyok abban, hogy jön egy másik. Sok minden jön felém. Szinte érzem a ballépését, hogy mikor véd hibát, és az elmém megállapodik édesanyámnál, aki imádta a munkáját, de megrémült a fanatikus figyelemtől. Emlékszem, ahogy ezt mondta. Nyugtalanító. Minden mozdulatomat figyeli valaki, és sosem tudod, hogy esetleg kiőrült. Azonban én nem leszek nyugtalan, mint édesanyám. Van egy fegyverem, benne golyókkal, és tudom, hogyan kell használni. És az sem árt, hogy én sokkal kényelmesebben érzem magam, a testekkel, mint az élők nagy része. Ez a gondolat visszalök engem a múltba, vissza a sötét partra a támadásom éjjelén. Lejátszódik a fejemben a jelenet, majdnem, mint a felülről nézném. A támadóm felettem és nem tűnik úgy, hogy védekeznék. Kén lehúzza őt rólam, és átvált a kép. Figyelem magam, ahogy megragadom a kést, amit a támadóm a homokba ejtett, majd beledöföm a melkasába, újra és újra és újra. És nem éreztem bűntudatot a tényleges gyilkosság miatt. Még most sem érzek bűntudatot, amiatt, hogy megöltem azt az embert. Még Kín, aki úgy tűnik, egyenesen belelát a lelkembe, és megért engem, még ő is azt hiszi, hogy bűntudatot érzek. Ez hitelesíti azon feltevésemet, hogy egy jogból vagyok nagyon jó a szakmában, egy gyilkos szükséges ahhoz, hogy túljárjon egy másik gyilkos eszén.